поплутаною і солодко-жорстокою. Власне, в кожного народу є своя олжа, яку люди свято вірують. І чи ж може хто хвалитися, що він йде путтю праведною? До султана мені було далеко. Лише здалеку, через затоку, на самому краю Стамбула, бачив я султанські палаци топ-капи. Султан був чи не був, а імперія його котилася мов велетенський залізний віз, повин каміння для тяжкості. І чавила гостроколісно все ще траплялась на шляху, і зупинити ту колісницю смерті вже не могли ні люди, ні дияволи, а настріч османській колісниці покотами йшли пускані зусібічні випередки володарями більшими і меншими ще й свої колісниці. І простий чоловік метався поміж тих загрози смертей і вже не мав сподівань порятувати ні тіло, ні душу, ні віру, ні надії. Чоловіка, який пообіцяв би людям рятунок, могли поставити над усіма богами? Дивзявся б такий чоловік? Невже я схожий був на нього? Тоді моя едукованість ще не стала мудрістю. Поведовище батькової смерті, ганебний відступ з-під цецори, поневіряння по горах і кодрах молдавських, Безладні переправи через численні річки, Тоді неволя тяжка і принизлива, І животіння стамбульське Серед рабів безсловесних. Все це камінно налягало На молоду мою душу. Душа борсалася щасило І криком кричала, воліла Тільки одного — жити. А життя для мене Зсередилася в одному спогаді про маленьку тонконугу дівчинку на зеленому спориші коло хатнього причілка. Ганна, повернувшись, знайшов її, впізнав і не впізнав, бо стала вже розквітлою жінкою, хоч і зберегла в собі оту давню ще дитячу крихкість і просвітленість. Примітка не така, як написано буде про неї через триста літ. Запаска туго облягала стан, розкішна пазуха гаптованої сорочки коливалася від нагальної ходи молодиці. Коли вже несила роздивитись через триста років жінку, то поглянули б хоч на мене, розкішна пазуха і великий гетьман, гай-гай. Пам'ятала мене, хоч може і не того, що був коло причілка. Але не сподівалась на мене, тож у свій час належний стала мужньою жоною, народила двох доночок, а тоді родовіла, що вже нікого не дивувала на згорьованій землі нашій. І я толкся в Переяславі цілий тиждень, не знаючи, як підступитись до Ганни, бо вже заповзявся не їхати звідси без неї. Текло куди серце моє безтаванне. Куди його тягне? Звичайно, до Ганни. Просив же я Ганну його не пускати, І знаю, що гнала не раз було з хати. Піду я на розшук, боюсь, що засяду в неї. Венеро, дай добру пораду. Ян Кохановський до Ганни. Тоді нарешті була ніч у травах над трубажем, гіркі губи ганнині, сполоханий шепіт, що ти робиш безсоромний, що ти ро. Кажуть Бог благословить того, хто візьме вдову в час війни. А що земля моя ніколи з війни не виходила, то й судилася мені брати тільки в і починати мав. Зганни. Ганно-ганно Спогади Болючі І солодкі. Кидав її, полишав Все в походах та блуканнях В молодецтві, в прислужництві. Так половина життя. Бджолу пасічник Не позаставить без догляду. Хрібороб нивкою Не занедбає. Та я жану свою Лишав та й лишав. Бігав од то степи, то на море, то проти орди, то проти турка, то до короля, то до короленят, вітрами впивався, дощами вмивався, і дороги стелилися мені, мов жіночі коси. Вже народила Ганна мені сина Тимоша і дочку Катрю, вже й другого сина Юраська подарувала, А я син не міг пристати надовго до моєї домівки. Гнало мене далі й далі, кидало туди та сюди і не було рятунку. Бо й увесь світ став бездомним і безпритольним. Люди зірвалися з місця, покотились по землі, мов перекоти поле. Вічний похід, вічна втеча, блуканина й тулянина. Часом, здавалося, їм, що тримаються якихось шляхів, знаходять дороги в безвість, а насправді йшли долинами побіля річок, поза тернами. Далі від байраків, за вітром, по бездоріжжю, Під сонцями зірками, поміж могилами і парбами, Гятували своє тіло чи душу свою, хто ж знав. Гинули, як птахи в перельотах. Ніхто не помічав їхньої смерті, не плакав над ними, Бо ж мандрували непомічені не по дорогах, А по одвічних шляхах нужди і горя. І кожен на правім плечі Вангола а на лівім диявола. І вже тим двом силам належало битись за душу грішну і нещасну. Чом думав я про все це дорогою до Кракова? Думав саме тепер, у віці далеко не молодому, власне на спадку життя. Мабуть, не міг би признатися і на страшному суді. Обсипало мене приском від щонайменшої спроби на щирість перед самим собою заганяв собі назад у душу все те, що скимлило, ридало, гриміло, ламаючи й трощачи все довкруж і мене самого теж. Вважав колись, що ніщо на сім світі не повторюється, окрім нещастя та лиха.